Annusnak a leánkájával már kezdek összebarátkozni. Mikor grippés lett, én maradtam vele, nem vitték be a krésába a gyárba. Mihály ment dolgozni Annus piacra. Mi meg szép kettesbe. Befeküdtünk az ágyba, meséltem neki Jézusról és a gyermekekről. Olyan okos szemmel figyel, aztán úgy tudunk aludni, mint a tej. Épp olyan vékonyka ez a pad, mint a börtönbe. Na épp úgy kell egymás mellé feküdni, szorosan ezzel a leánkával, zsuzsánkával. Mondok neki egy szép őrvendetes füzért. Tetszik neki a füzérem, játszódik vele. Hát még a régi van, amit lisztből meg sóból csináltunk ott bent a börtönbe, kicsi fa keresztel. Újat nem kaptam, és ez nincs is szentelve. Kezdem mondani neki, hát már az első nagy szemnél úgy alszik. Még a mi atyánkot se tudja, pedig már négy éves. Szépen mondom végig neki. Minden hónap első hétfője van megbeszélve a testvérekkel, hogy találkozunk. Akárhogy legyünk szétszóródva, azonnap kell találkozzunk a főtéren, este hat órakor, így mondtuk, még mielőtt lelettünk fogva. Istenem, add, hogy lássam a testvéreimet! Milyen nap lehet ma vajon? Meg kell kérdjen Mihályt vagy Annust, mert a gyermek nem tudja. Na én is gyermek vagyok, nem tudok semmit a világból. Össze kell szedjem az erőmet, és elmenni a Ferencesek templomába, beszélni ott egy atyával. Nem tudom, miért félek. Először félek, mióta kijöttem. Mikor elindulok egy nap, úgy remeg a lábam, az én hitem el ne hagyjon, az én szent egy házam el ne hagyjon. Mielőtt mennék be a templomba, kicsit ülök a padon, mondok egy olvasót, csak úgy a körmömön, hogy ne lássák a kezemben a füzért. Bemegyek, egy lélek sincs a templomba. Régen volt még árus. Szentképet, füzért árult. Most az sincsen. Eszembe jut, nem is oda kell menjek. Balról van egy kis ajtó, ott kell keressem az atyákat. Nincs nyitva. Meghúzom a csengőt egyszer, kétszer. Nagy soká előjön az öreg sekrestyés. Kérdem, emlékszik-e rám? Honnét emlékezzen? Mi vagyunk a aztán nem mondok semmit. Ő nem emlékszik. Mit kívánok, kérdi? Kihallgatást szeretnék kérni az atyától, audienciát mondom. Már nem tudom, hogy kell itt beszélni. Tisztára úgy beszélek, mint a börtönben szoktunk. Jöjjön máskor, most nem ér rá. Milyen ügyben, kérdi? Akkor legalább a titkárral had beszélhessek. Belépek a titkárhoz, leültet, aztán elévesz egy könyvet, hogy mikor mehetek kihallgatásra. Akkor nyílik hátul az ajtó, jön be az atya, mondja, kettő órakor megy temetésre, kérje a halottnak az életrajzát, mert nem ismerte. Mondják meg a rokonságnak, hogy telefonon hívják fel őt. Én köszönök neki, felállok, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké ámen feleli, s fordul is ki az ajtón. Atyám, egy szóra bocsásson meg. Megfordul, mit kívánok. Egészen új pap, atyafi fi, úgy mondtuk, mert fiatalosabb, sose láttam még. Beszélni szeretnék. Azt mondja, menjek vele az irodájába. Hogyan tudjam elkezdeni? Nem tudom messziről. Mondom, egyenest, ahogy van. Most szabadultam. 58-ban fogtak le engem s a testvéreimet. A rózsafűzércsoportban voltunk a vád szerint. De mi nem hívtuk így magunkat. Az államotta nekünk ezt a nevet, hogy rózsafűzércsoport, Ferences nők. Hallott rólunk? Ő nem hallott, nem politizál. Lesüti a szemét, s a fehér kezét oda teszi a szája elé. Így áll Némán. Azt jelenti, hallgassak, és ő is hallgat. Sokáig áll. Lehet imádkozik. Hát akkor mit tudjak mondani? Nem én kell mondjam, hogy a Krisztusban szenvedtünk, ezt ő kell tudja. Isten minden bűnösnek megbocsát feleli. Bólintok, mondom, Tudom, atyám, ismerem Isten végtelen jóságát. kívánok egy gyónni, kérdi? Kívánok, atyám, de hat évig nem ehettem Krisztusom testét, nem ihattam Krisztusom vérét. Hat évet nem lehet most meggyónni, annyi ideje nincs én rám, felel is kacag. Jaj, Ferences, úgy kacag. Nem is kell felvegye a habitusát, hát anélkül is Ferences. Lajstromba szedem ígére, mikor legközelebb jövök. Nem hallott rólunk tényleg? Kérdem megint. Justina anyácskas a nővérek, Leona, Melánia, Paula, én Eleonora. Fent laktunk a monostori úton egy kegyességi házban. Már hivatalosan nem hívták úgy, hivatalosan nem hívták sehogy, mert csak Kovártéj volt öt szemére. Akkor ő még nem volt Kolosvárt, mondja, nem hallott rólunk. Megint azt csinálja. A kezét, jaj, be szép fehér keze van, teszi a szájára, süti le a szemét. Én meg olyan buta vagyok, mint beszélek, úgy akarok ezzel az atyával végre beszélni. A mi vezetőnket elvitték a csatornához, a Dunadeltába, hallott-e róla? Justina nővért, tud róla valamit? Éle, ha -e? Nem, nem hallott senkiről. Szerzetesek vagyunk, mondom megint, örök mind, Jézus feleségei. Egy papírlapot vesz elé, ír, közben beszél. Most világi életet élnek, úgy van? kérdi. Úgy. Hallgatom feleli. Hát mit tudja kérdezni, és akarni? Össze kell szedjem minden erőmet, hogy megkérdjem, vajon püspökünket megtartotta-e a kegyes jóisten, mert róla sem tudok. Nem tudom, hogy kérdjem meg. Hogy fogjak hozzá. Majd csak megmondja valaki, és megtudom. Hát mit kérdjek? Ide adja a lapot. Ked, öt óra, szubróza, oda gyere. Jaj, be szépen tegez. Jaj, de szépen tegez. Mit tehet értem, kérdezi hangosan. Mi most szabadultunk ismételen, mint egy eszelős. Ötön voltunk. Egy a Justina nővér, akit elvitte kényszermunkára a csatornához. Mi voltunk ott négyen új várt. Harmadszor is csinálja. Kezét a szájára teszi, süti le a szemét. Másik kezét az én számra teszi, azt sugja nagyon halkan, hallgass. Meggyóntad bármely nap, szól hangosan. Akkor én minden igyekezetemet összegyűjtöm, s kérem. Munkát szeretnék kapni a templomban. Bármi munkát, takarítóit is megcsinálok. Ő sajnos minden állás be van töltve. Hiába kérnek újat, semmit nem adnak fentről. Ők is kevesen vannak, alig tudják ellátni a munkát. Írjak le egy kérvényt, de ne írjam bele, mit dolgoztam eddig, s honnét jövök. Börtönt nehogy írjam, azt, mint szugerálja belém. Kivizsgálják, jöjjek egy hó múlva. Még egyet mondjon, mert azt csak tudja. Mi lett, ami gyóntató papunkkal, kérdem, fidél atyával? Itt szolgált. Vissza van ő is. Igen, írja papirosra, Áthelyezték. Szilágy megyébe van, de már nem kap parókiát. Gyulafehérvára tették kérdem, már is kezdek örülni neki, reménykedek, hogy akkor áronpüspök szárnyai alatt van. Nem, egy kicsi parókián van, Sekresty és Szilágy megyében. Szilágy megye, vagyis rajon, vagy na, tartomány. Na, nem tudom most melyik, mert szervezik át. Nem engedték őket misézni, miután szabadultak, de a kegyes anyaszentegyház visszafogadta, s szolgál. Melyik parókián, mi a neve? hogy nem misézhet egy felszentelt pap, kérdem aztán megbotránkozva, mert csak későn fogom fel. Hát mi, ha nem pap, talán ószeres? Hát már nem az egyház mondja meg melyik a pap, s melyik nem. Ennyi legyen elég. Nem kell többet tudjál. Isten minden gyermekéhez kegyes, s megbocsát. Kívánok még valamit, kérdi? Dicsértesség, mondom. Majd behozom az írást, a kérvényt, mindörökké emmen. Előbb gondoltam, mondok egy szép világosság füzérét, hogy ez engem megtisztítson. Belekeztem, de aztán csak saját szavak jöttek a szívem felé, nem tudott megnyugodni a gondolatom. Könyörgök az én teremtőmhöz: ne vegye el a hitemet a katolikus anyaszent egyházba, édes Mária asszonyunk szent szívétől engem elne fordítson, mert így szét vagyunk szóródva, és egymáshoz nem tudunk beszélni az Úrházában. Könyörgök, drága Istenemhez, világosítson meg, legyen erőm látni a jóságos anya szent egyházat, s a messzi rómát, amelyik jaj, nagyon messzi van most tőlünk? Lehet rómának is csak a hallgatás jut már. Érzem most a nagy lelki szárasságom. Mibe higgyek, kinek higgyek, visszafogad-e minket az egyházunk. El tudnak-e vajon szakítani őt tőle valaha? Elengedte a kezünket? Jaj, milyen sötét kételkedés van bennem most. Soha ilyen odabent a börtönben nem volt. A szívem tisztára ki van száradva, hogy fidélatja, atya mint dorgált. Tédium cordis, mert ezt az egyet megtanította, annyit, mint mondta. Még egy füzetet is kellett írjak a tédiumra. Atya így is felpróbált minket, még írásban is, nem csak szóval. A füzet ott állt az asztalon, s anyácska mindenkit kért, hogy írjunk beléje, és egymásét is olvassuk el. De kérem azért az én atyámat, hogy ne hagyja, hogy kételkedjek az egyházamban, hanem inkább erősítsen meg engem választott utamon, mely a katolikus egyház kebelén vezet, mert én nem ismerek más egyházat. Imádkozok drága fidél atyánkért, Justina nővérért, Drága testvéreimért Paula, Melánia, Leona, mindenik szerzetesért. Ó, ha most valamelyik az én kezemet is fogná. Olyan gyenge vagyok. Úgy el vagyok fáradva a testemben. Haza kell menjek. Szerencsére annusség nincsenek oda-haza délután, mert olyan nehéz a szívem, mikor megtérek hazúrra. Gondoltam, kimegyek a kertbe, dolgozok, mert annus... A filozófus testvérem mind mondja, a föld fog tégedet meggyógyítani rózsika, nem az imádság, nem hogy kapsz fizetést, munkát a kórházban, hanem hogy szépen lehajolsz a pirihagymához, s a friss salátához. Mert az az úr legszentebb szava, mindezt mondogatja nekem, hogy az úr a növények nyelvén beszél az emberekhez, mert azzal leteti az embereket, te csak beszélgessél az úr szavaival a kertben. Nem is jár templomba ez az annus, a gyerekek se, az ura se, csak ha nagy ünnep van, vesznek úrvacsorát. Hát nem a kertbe megyek én. Kiülök a tornácba, de aztán kezdek fázni, is bemegyek a szobába. Van ennek az annusnak egy tükrös szekrény. Akárhová mind megyek, látom magam benne. Akkor a tükör rajta, hogy fejtől látszik az ember, majdnem a lábujkája is, ha lép vagy kettőt hátra. Kezdem magam nézni, villanygyújtok, behúzom aztán a függönyt, még egy tűvel is összetűzöm, az ajtót elriglizem. Hát akkor én megnézem, amit még úgy se láttam soha az életbe. Az Úr adta nekem s a világnak. Az ember ítéli meg, pedig nem az ember kell ítéje, és pedig nem is test szerint kell élni az embernek. Miért csinál az ember ilyet? Nem azért, hogy tetszelegjen magának. Ha nem fájna úgy nekem az atya, akivel tárgyaltam, lehet nem is teszek ilyet. Csak a kiszáradt lélek tesz ilyet. Nem tiszta dolog. Nem azért van a test, hogy mind nézegesse az ember. Hányszor mondta fidél atya, hogy nem test szerint él az ember. Hogy nem az szerint, amit a test kíván. Hová jutnánk, ha mind csak a test szerint élnénk. Pálapostól is csak azért mondja, mint test szerint a Róma 8-asban a tanításait, mert azt érti meg az egyszerű ember. Azaz, hogy mi? Testben kellett az úrnak elküldeni az egyszülött fiát, mert addig nem tudtuk mi megérteni az ő szeretetét. Csak a test szerint értjük, ilyen buták vagyunk. De nekünk megvan mondva, hogy nem test szerint kell élni, hanem a lélek szerint én nem vagytok testben, hanem lélekben. Épp így mondja, mert a test csak gyenge. Viszont fidél atya mit mondott? Milyen erős a testetek. Meglátjátok, mikor a Krisztus azt is próbára teszi. Adjatok hálát azért is, és úgy kacagott drága atya, hogy mind látszottak a fekete fogai ott hátul. Nézem magamat ebben a tükörben, s látom én, hogy az úr felpróbált engem is a testembe. Nézem, hogy test szerint, hogy milyen vagyok. Pedig Isten kell gyönyörködjön bennünk, nem az ember. És Isten lehet még ebben a csúftestben, az enyémben is talál magának valót, Mert ha nem szólít meg még kicsi koromban, testemben is, csak nem hível azért, hogy kövessem, hogy aztán csúfolkodjon velem. Nézem, s látom, akit az Úr lát bennem, mert őt kell lássuk magunkban. S bíza Isten előtt, tetszik ez a testem. Isten előtt tetszik, de viszont az ember előtt gyalázatos. De ha még sokat nézegeted itt magad, te rózsi, egészen megbotránkozol. Ne botránkoztasd Istent, meg van mondva. Azt kérdezte Zsuzsánka épp tegnap, mikor meglátott, hogy vetkőzök, hogy miért vagyok ilyen plöttyös. Mert úgy huzigálta a bőrömet, és látja, nem vagyok úgy benne, túl bőre ám a bőröm. Hát nem néztem én akkor magam, de mostan nézem. Az egész bőr úgy lóg üresen ráncban. A mellem alatt most látom, Mikor emelem fel, ki van pálva, Attól viszketek úgy. mert hát az is úgy ki van ürülve, Mint egy rossz zsák. Valami kombiné félét kéne hordjak, Hogy ne húzzon úgy le a mels alatta, Mint sebesedjen. Régen nem volt ilyen üres. Csípem milyen fer, de mikor leengedem a rövidebb lábamat A jobbat a földre. Mind rosszabb, s rosszabb lesz gondolom mint zsugorodik a láb, mert ugye a sorvadás benne. És ahogy emelem fel a karomat, hát lóg azon is a bőr, mint a törlőrondy. És az a vörös láb már szinte térdig van elterjedve az orbánt. Hát mind nézem, s gondolkozok, hogy ami itt a tükörben megjelenik, az legfennebb csak a kegyes Istennek tetszik. Mert kegyes kell legyen, ha az ilyesmit is szereti, az ember undorral fordul el az ilyen testtől, vagy sajnálkozik rajta. Hogy jaj, jaj, milyen csúfa test, megviselte minden, az idő, a nem törődés. Mit válaszolta mi szentünk is Ferenc, mikor kérdezte tőle egy kisebb testvére, hogy vajon hogy lehet az, hogy épp őt választotta az Isten erre a nagy dicsőségre, hogy ilyen nagy szent legyen, mert ő a leghitványabb. Ezt válaszolta Ferenc, hogy Isten a leghitványabb, Legbűnösebb gyermekében akar nagy lenni. Drága annus, ha meglátna, hogy bőgne, vagy egy férfi. Az nekem soha az eszembe nem jutott, hogy egy férfi így meglásson. Ami szűz Isten anyánkat se látta, senki ember voltában csupaszon. Csak Krisztus urunkat mezítelen a keresztfán, hogy lássa, a világ a fájdalmát. Kelöltözzek fel, mit tettem. Buta dolgot tettem, Isten bocsásson meg nekem. Ha a testvérekkel együtt tudunk majd lakni megint, és megint tudunk lenni a rózsakoszorú, mert ahhoz húsz szerzetes kell, és főleg, ha Justina anyácska drága nővérünk is megkerül, akiért minden nap imádkozok, megint megerősödünk. Nem fogok ilyesmit csinálni, behúzott függönynél bámulni magam a tükörben, nem kell az ilyesmit látni, és hogy hitünk végleg lehanyatoljon, Hát úgy elkezdek sírni, mikor öltözök fel. Pedig Annus mind olyan jó világos színű ruhákat ad nekem, fiatalosat, de tényleg úgy van, ahogy Mihály mondta, amikor látott, hogy egy vénasszony fekszik a padon. Ezt mondta, mikor jöttem. Pedig semmit nem látott, csak a kezemet s a lábomat, mert az arcomra borítottam egy darab vásznat. Jól kisírom magam, még a kertbe is kimegyek, hogy ott sírjak. Aztán lemosom magam, és gondolom, csinálok egy jó meglepetést, mert nem főztem én már, nem is emlékszek, mikor. A konyhán, a börtönben nem főztem, csak pucoltam. Előtte is keveset, mert a león volt nálunk a szakács. Gondolom, egy tésztát még csak meg tudok sütni, mert az úr van én velem megint. Hát milyen tészta az, amit az ember nem tud elsütni. Valami poronyót kéne. Kapok egy üveg szilvaízt és is, olyan rácsos félét kezdek csinálni. Csak hogy még nem tudom, hogy kell a gázot használni. A csapot látom, de félek. Nem figyeltem, mikor gyújtják meg. El kell menjek a szomszédba, hogy megkérdjem. Nem szégyellem. A harmadik szomszédban kapok valakit, mert nincsenek mind itthon. Gyárba vannak, vagy szövetkezetbe, vagy van, amelyik piacra jár, mert hát hóstát itt mindenki nem tud más csinálni. Mondom, én ott lakok bugyka nuséknál. A testvére vagyok, és kívánok főzni, de nem tudom a gázot. Hát megkerültem, kérdi az a néni. Úgy emlékszek, bányai család volt, most a néni van csak. Megfelelem, a kegyes Isten megtartott. Nekik van egy gáz, hogy mutassák? Van. Az egész utcának behúzták, mondja, mert oda felvitték, kellett valami helyré, valami stációba. Stációkat építettek. Kálváriát kérdem, s megörülök. De, hogy nem építenek azok csak gyárakat. Na, megmutatja a gázt. Nem kell félni, csak gyulladjon meg. Aztán meg lecsavarni, mikor készen van. Ha biztos akarok lenni a dolgomba, hogy lecsavartam, tartsam oda az égő gyufát. Olyan letné a tésztám, hát olyan épp ehető. Kevés volt a zsír is. Ezeknek az annuséknak alig van valami a kamarájukban. Mit esznek, mit nem esznek? Sok főzelék félét a kertből, puliszkált. Még anyuka élt, mikor az első tésztát sütöttem. Azt mondta anyuka, nagyon finom lett, de nem ezért fognak elvenni feleségül, mert kicsit oda lett égetve. Aki Jézushoz megy feleségül, annak nem is kell ügyesen sütni. Este Mihály szépen kimosdik, felöltözködik hóstátiba, s mennek a dalárdába. Ott énekelnek a férfiak egy titkos házban minden hó egyik csütörtökén, mert dalárdázni se szabad, de azért ők énekelnek. Az olyan ősi hóstáti dolog. Aztán a bálokba is szoktak, s a templomba nők nem járnak. Annus korán fekteti a gyermekeket, míg elringatja, megyek s a holnapi piaci holmit kiszedem neki, amíg világ van. Annus mondja, mit kell, mennyit, én szedek, s hordok fel a pincéből múrkot, mert az már kivanásva. ásva. Aztán csak ülünk a konyhába. Kérdi, bort kéreke. Mi sézni fogunk, kérdem? Hát már épp annyira nem vetkőztem ki magamból, hogy még bort is igyak. Mondom neki, ő meséljen, mert Annus tesz egy kis pohár piros bort maga elé. A bor megoldja a nyelvet, úgy mondják. Hát ő aztán nem mesél feleli. Csak nem írt a te is alá, kérdem. Mit írjak alá? Hát az omertát, azt ő nem írta, de biza ő egy apácának nem mesél semmit, hogy mint volt. Hát, hogy azt mind elmondja, akkor biza kitérek a hitemből. Mondom neki, te annus, náladnál nagyobb ember is megpróbálta, hogy kitérjek a hitemből. A szekuristák, a börtönőrök sa a besugók a börtönben. Volt ott egy szerzent, amelyiknek az volt a legnagyobb dicsőség, ha valaki elhagyta a hitét. Nagy jutalmakat kapott érte, ha valaki aláírta, hogy kilép a rendjéből. Az engem is megpróbált az interogárén. Nagyon ügyes ember volt. Ravasz és okos. Az ördög tanította meg neki, hogyan kell kérdezni. Már azt is elmondta, hogy minden testvérem megtagadta Jézust, meg hogy szerintem hol van az én Jézusom, mikor én ide be vagyok zárva. Miért nem siet a segítségemre? Hát nem tudtam jól válaszolni. Nem, mert nem jutott eszembe, mit mondjak. Úgy csinálják, úgy beszélnek, az ember ne tudjon válaszolni. Ültem mindegy zsák, és hallgattam. És aztán rám förmet, tudom e, hogy a román népköztársaság bünteti a több nejűséget? Úgy megijedtem, mert nem is értettem, mit beszél. Hogy nem vagyunk mi arabok, megértettem aztán. Nem feleltem semmit. Mind gondolkoztam, aztán mit felelhettem volna. Hiszen Jézus is megmondta, aki őt akarja követni, az nehéz útra lép. Te miért követed aztán, ha olyan nehéz, kérdi annus? Kit kövessek, te drága? A saját fejemet? De Jézus nem hallgatott. Mikor ez a szerzent mind foggatott, fogta a kezemet. El nem eresztett. Jaj, nem érted ezt, te drága. Azért csak mondja Delte annus, mondom neki, hogy te veled hogyan volt. Mert te azért kóricáltál a világba. Régi dolgok elmúltak feleli. Szerető volt, s aztán feleség lett. és van most neki ez a jó ura, ez a Mihály. Ő már megunta a szeretőséget. Ő neki ez nagyon jó ura. Úgy szereti, mint a cukrot. Már úgy, hogy ez a Mihály úgy szereti őtet, mint a cukrot. Hát a szerelem az más. Azt te úgyse tudod, drága rózsám mondja. Már csillog a szeme a bortól, de én nem bánom olyan szép így. Hát épp én tudom, te Annus. Mi szerelemmel szeretjük a mi Jézus urunkat. Azért lettünk a feleségei. Szerelem nélkül nem tudjuk magunkat nekiadni. A testi szerelmet, te drága, azt nem tudod. Mondok egyet neked te. Én ezt ma még jobban megtudtam. Pedig eddig is tudtam, csak épp nem értettem úgy. Hogy nekünk nincsen testünk, érted? Nem úgy, hogy nincs, mert van, látod, itt ül, fenegye, meg most is fáj nekem a csípőm ülve, meg etetni is kell, mindig a baj van vele. De nekünk az semmi, nem számít. Mi nem azt szolgáljuk, nem a test szerint kell éljünk. Mikor alszok, nekem se számít, kacagannus. És most már máshogy van. Megvan komolyodva. Feleség és édesanya. Már csak igen ritkán látják egymást Vilmos bácsival. Nem mond ő többet erről. Akkor, hogy én meséljek. Mert ő mindent akar tudni. Nincsen mit felelem. Szerzetes nem beszélget magáról, értse meg. Aztán csak kezdek fecsegni, mert nem is eleonóra nővér vagyok. Nem vagyok méltó a nevemre. Voltam ma a templomba, kértem munkát. Hagyjam már a templomot, mondja Annus. Menjek be a gyárba, annyi gyár van, hozzák a munkásokat mind délről, jön be a sok román. Azoknak mind építik a nagy blokkházakat is. Hát biztos adnak nekem ott munkát. Mondom, előbb elmegyek a poliklinikára, s ha ott se kapok, meglátom, mit csináljak. Nem mondom Annusnak, ne szomorítsam de hát lehet nehezebb kint a világba, mint a börtönben. Ott csak épp az ember kellett vigyázzon, le ne hanyatoljon benne a hit, mert akkor vége van. Itt kint mire vigyázzon? Nehéz itt kint. Nehezebb, mint gondolja az ember. S le van írva minden bűnöm, amit bevallottam, kérdi mindannus. Ide adták nekem a vallomásomat? Hát nem adtak semmit. Csak a szabaduló levelet kaptam az eliberárét, amit beadtunk a milícián, hogy kapjam az identitátét. És aztán semmi más bizonyíték nincs. Ott írtunk benne kihallgatáson minden jegyzőkönyvet, processverbálokat annyit, hogy ekkora volt nekem a doszár, s mutatom. És azzal mi van azzal a doszárral, kérdi a testvérem. Hát minek az neked, Annus? Itt vagyok, kint a világba, szabad vagyok. Minek az a doszár neked? Hát csak, hogy tudjuk feleli. Mert mondta neki Vilmos bácsi, hogy volt, aki kapott rehabilitárét. Ült a börtönben sok évet, aztán kapott rehabilitárét. Újra tárgyalták a dolgát, semmisnek mondták az ítéletet, s visszakapta a házát. Azért kérdi a doszárt, hol lehet az. Nem törődök én a doszárral, nincs abba semmi igazság leírva legfennebb, hogy melyik napon ment az ember kihallgatásra, s hány órát ült ott. Úgy oda vannak azért, hogy pontosan feljegyezzék az időt. Ahány vallatás. Abban mind azt mondogatták, hogy ennyi óra, ennyi perc, ilyen nap. Az időért úgy oda vannak, hogy csuda. Az igazság azzal nem törődnek. Akkor mondjam neki, milyen a vallatás. Hosszú mondom. Igen hosszú bevisznek reggel nyolc órakor, kiengednek két órakor, vagy még tovább tart. Vernek? Mondtam már, engem nem vertek. Csak egyszer üttek meg az elején, még az ítélet előtt. És aztán aláírod, amit mondtál. Addig csűrik, csavarják, míg az lesz, amit ők akarnak, hogy benne legyen. Hogy csinálják? Csuda tudja. Úgy betűnként. Aztán úgy elfáradt. Mindent leírnak, aztán a végén aláírod. Mindenik oldalt. Igaz, csak két oldalt írnak le. Te ültél ott nyolc órát vagy tízet, aztán leírnak két oldalt. Két oldal. Hát annyit még a pap is felolvas a templomba az egy órás mise alatt, a szent leckébe. Mert az nem nagy idő. Te meg ott ültél egész nap, már esel le a székről. Annyit tárgyaltak, beszéltek az ember előtt románul és magyarul is, hogy értse az ember, mert magyar is szolgálott annyi, még székről is vannak férfiak. És akkor abból van két oldalad. Hát azok a papírosok jobb is, ha nem kerülnek a világ elé. Ha meglesznek, semmit nem érnek. Nem lehet azt elbeszélni, ami ott esett meg. Kérdik, elárulta a hazát, feleled el, pedig nem is így van. De így van leírva. Nem is így kell válaszolni, hanem egész hosszú mondatba, hogy lehessen látni az ember szájából jött ki minden olyasmi mondat, hogy igen, elárultam a hazát. Rokon szenvezett a magyar ellenforradalommal? Rokon szenveztem a magyar ellenforradalommal, és támogattam. Hát beszélget így, ember? Ha azokat a papírosokat valaki meglátja, Mindjárt azt hiszi, hogy mi ténylegesen fel akartuk forgatni a világot, s akkora bűneink vannak. Fel akarjuk, felbizas, vannak bűneink. De csak Jézus Urunk nevében, s ami mi édesanyánk Mária nevében. Két oldal, annyi van leírva, a többi pedig az omerta. Mondom annusnak, holnap verjen fel, mikor a piacra indul. Ne adja a gyerekeket a krésába, vigyázok én rá. Hát az nem úgy van ha nem viszi, igazolni kell az orvosnak, hogy beteg. S a rokonyával nem maradhat ide-haza, kérdem. Hát nem, ha egyszer belett íratva. S aztán úgy is, aki engem fel tud verni reggel, mert úgy alszok, mint aki más sose akar felébredni. Ó, drága kegyes Isten, bocsáss meg, mert Isten legfőbb bűnömnek a lustaságot adta nekem. Mert én annyit alszok, mióta kint vagyok a világba, hogy egy ma született gyermek is többet tartja nyitva a szemét. Nem azért, hogy nem akarom én látni a világot, csak épp úgy el vagyok fáradva. Nem is álmodok semmit. Tiszta, álomtalanul alszok. Van, hogy már a délután is eljöns, csak akkor kelek fel. Tiszta, lucskosan, kízzadva, hogy ki kell mossam a hálóruhát, amit annusad nekem. Istenem, hogy szaladok le aztán hétfőn a találkozóra, már a csípőmet se érzem, hogy fájjon. Egész nap úgy vártam. Nem megyek le előbb a főtérre, hogy ott mint körözzek, észre észrevegyenek. De azért már fél hatkor ott vagyok. Teremtő, kegyes Isten! Melánia nővér már ott áll a szobor mögött. és olyan szép, világos kék kendő van rajta, mint régen. Rögtön megismerem. Mert az volt a mi habitusunk, fekete szoknya a bokáig, körgallér, világos kék kötény és kötő a fejünkön. Azzal lep meg, hogy nekem is hoz egyet, hát jobban örvendek, mint egy olvasónak. Nem a hiúság véget, Isten megkímélt a nagy hiúságtól. Ő maga teszi a fejemre, a rossz kis fehér kendő helyett. Nem is rossz, nem akarom én azzal megsérteni Annust, hogy rongyosat adott, csak épp nem olyan. Nem a miénk. Úgy örvendünk egymásnak, úgy öleljük, fogjuk egymás kezét a padon. Hat éve nem öleltem a nővéremet. Nem tudtunk mi úgy lenni, hogy valaki neki áltson reánk, mert ő a másik szányba volt. Mikor mentünk a teherautóba, s vittek váradra, Melánia felállt a helyéről, s megölelt. Akkor a pofot kapott a szerzsentől, aki kísért minket, hogy hanyat esett. Aztán többet nem engedtek egymáshoz. Csak akkor láttuk egymást, már 63 őszén, mikor kezdték a nagy ideológiai képzéseket, mikor kezdték kiengedni a politikai foglyokat. Addig csak úgy tudtunk beszélni ritkán, valaki, ha segített. És aztán a konyhán mind üzentünk, de hogy ölelkezzünk, azt nem lehetett többet. Mert igen messzi zárkába rakták. Mikor már kezdtek jobban bánni a foglyokkal, és egy terembe volt az ebédeltetés, Háromszor is adott nekem igét a nővérem. Papírra leírva egy igét, aminek az ereje engem megtartott. Mind a három ige itt van a szívemben. A papír el lett kobozva egy verifikálásnál, mert ügyetlen voltam. Hát Istennek nagy tervei vannak még velünk, ha így megtartott mind a kettőnket. Egy órát várunk. Mehetünk misére, de hát ha csak megjön még valamelyik testvérünk. Bevárjuk itt ezen a rossz padon. Ülünk a padon, s kezd kopogni. Úgy, mint ott bent. Azt is olyan halkan. Melánia nővér mondja, anyácskáról semmi hír. Anya nekünk Justina nővér. Nem mondja, kopogja halkan a padon. Olyan türelmetlen vagyok, alig értem. El kell mondja kétszer is. Nem tudott meg semmit róla. Temesvár mellett él neki az anyja, nagyon öreg már, még életben van. Hát lehet ő tud valamit. Ha kiengedték, csak oda mehetett. Anya is már megvan hatvan éves. Onnét szabadultak? A kanálistól, kérdezem. Ő sem tudja, nem lehessen tudni. Csak aki száműzve volt, mert olyanról hallott. Hol hallott? Gondoljunk valami vidámra, mikor ilyen szomorúságban vagyunk. Mert ezt tanítja nekünk a mi eredeti Ferenci karizmánk. Hát van itt épp elég galamb, Mátyásnak a feje körül mind repked, Attól fel kell viduljak. Jaj, anyácska, anyácska, Hogy néztétek ki a kurta szoknyába? Uramisten, Mikor le kellett venni a ruhát, A mi szép fekete habitusunkat A kék inges kötővel elől, De csúful mondták a habitusra A népek régen, Mert azt mondták csuha A külső formánkra. Mikor levettük a mi külső formánkat, Anyácska varta meg akkor a szoknyákat s blúzzokat belőle. Aztán mikor megláttuk anyácskát a kurta szoknyában s gombos inkben, mert úgy fogunk járni mostantól, mondta anyácska, de mikor megláttuk őt elsőnek, mert ő kellett beöltözzön a ruhába először, úgy elkezdtünk kacagni, de úgy, hogy nem tudtunk uralkodni magunkon. Nem volt se férfi, se nő. S anyácska nem is csitított. Nem szólt reánka, hogy máskor hagy csak álltunk körbe, ő meg a konyha közepén. Úgy nézett ki szegény, mint a madár esztő a hóstáti kertekben. Még a fején is a haja, hogy állt. Mert a hóstáti kert közepére tesznek ilyet, hogy elijessze a varjakat. És nekünk semmi frizuránk nem volt, csak úgy, kinek varkocsba, kinek levágva a fátyul alatt. Mert a Krisztus jelét le kellett venni. Hát aztán a kurtaszoknyát is megszoktuk és hogy a világba járjunk jeltelenül azt is. és mikor mi szétlettünk szórva, nagyon meg voltunk ijedve. Én még nem is úgy, de az idősebb nővérek, akik kislánykoruktól fogva nem jártak a világban, más nővérek, más házakból, mi lesz most velük? Hogy tudják élni az életüket, amit Krisztusnak ígértek? Hogy a világban dolgozni kell, az emberek közt járni, se zárdánk, se az egyháztól védelmet nem kapunk, meg az előjáróktól, Nincsen hova elbújtassanak. Nincs már az életnek semmi kerete, hová tudjunk menni. Akkor anyácska azt mondta a szétszóratásban, hogy olyanok kell legyünk, mint a legelső keresztények. Gondoljátok, hogy nekik megvolt minden készen, hogy őket úgy fogadták a világba, hogy őrvendezzenek nekik. Ők keletet eligazodjanak egymaguk, volt, aki előtt elhallgatták, volt, aki előtt megvallották hitüket. Hát onnét kell venni a példákat. Akkor elcsendesül Melánia nővérem, és nem mond semmit, csak a szemével mutatja, hogy halkan kell beszélni, kopogni. Sok ember forog itt a főtéren, ő neki olyan jó a szimatja, megérzi, ha valami nem úgy van. Átöleli a vállamat, és ott a fülemmeget kopogja a padnak a karfáján. Hát azt a világon senki más ember meg nem hallja, csak is én. Volt egy református papsának a családja. Vissza van már jövő a csatornától. Akkor lehet anyácskát is visszahozzák. Sok papot a határ mellől elvittek. Szervezkedtek olyan papok, mind református. És a többiek, Leona, Paula. Olyan lassú így beszélgetni kopogtatással. Úgy kell figyelni, jobban, mint egy olvasóra. Csak annyit kérdek, Leona, Paula, a válasz semmi, csak az öt hosszú. Öt hosszú azt jelenti, semmi. S nem e kéne megkeresni a többi kegyességi házat. Mi lett velük? Szét vannak szóródva ők is, hol gyülekeznek. Nem tudom én ezt így, mint pontosan megkérdeni. Hát a csövön kopogva se lehetett ige tartani, míg bent voltunk. Csak annyit beteg, fáj, szíved, már hogy a szíved tiszta e nem esette kétségbe, vagy hogy kiszáradt te. Áron püspökünk megtartotta a kegyes Isten, de csak annyit mondok, áron püspök. Melánia nővére így válaszol, nem börtön, nem szabadság. Nem értem, majd feleli. Mi majd kérdem? Majd megmondja, ha szavakkal beszélünk. Elkopogja háromszor is. Palotta fogság, palotta fogság, palotta fogság. Hát akkor börtön az megint. Börtön, ha egyszer nem járhat az emberek között. És a Szent Szék, kérdezem, nem érti. Szék, kérdi. Milyen szék, kérdem? Szék? Falu, kérdi. Mész ki székre? Teljesen összezavarodunk. Kopogom tovább, nem megyek sehova. Szent szék. Mutatom neki, mert nem érti. Mutatom a glóriát. Szent szék. Mutatom szék, ülünk. Pad? Jaj, nem bírom. Nem bírom. Egyszer csak, mint egy bomba elsülök, úgy kezdek kacagni. Már nem kacagtam mióta. Pont mikor a legszomorúbbat kérdem, hogy áron püspököt magára hagyta-e a szent szék. Akkor nekem úgy kell kacagni, hogy nem tudom abba hagyni. Melánia nem ért semmit, de úgy kacag, átragad rá, mint a betegség. Mondjad már, súgja, mondjad szavakkal. Dehogy mondom, felelem, halljad meg, figyeljél. Akkor végre elkopogom, olyan tisztán, hogy csak tudom. Szent, szék. Róma? Igen. Mész Rómába? Nem érti. Megint kérdem, Róma, mit akarok? A Szent Atya hagyja? Róma hagyja fogságba a püspökét? Hát megfogom én ezt a Melániát, se fülébe súgom, hagyni fogja a Szent Atya, hogy három püspökünk örökre fogságba legyen. Nem politizálunk, feleli, s akkor átkacak, hogy felrebbennek a galambok mellettünk. Mert Melánia nővér a zsebéből, mint szórja a morzsát, pedig nem szabad etetni, ki van írva, hogy nem szabad. Interzisz. És a börtönben is megmondták, hogy ha még egyszer kezdünk politizálni, ami nekünk is interzisz, lesz kapsz. Nekünk sose szabad politizálni, mert mi nem a világban élünk. A mi politikánk a Krisztusban van. De ha egyszer ebbe a világba a Krisztust üldözik, mit csináljunk mi az ő felesége és követői? A mi szavunk nem hallatszódik el Rómáig, tudjuk jól. Mert már 15 éve megvan. Épp tizenöt éve, Hogy be vagyunk tiltva. A mi szavunkat csak az úr hallja. Új a szent atya feleli Melánia nővér, Igen komolyan. Akkor, ha új, Akkor nem csinál semmit. Semmit érettünk. Dolgozni fog, kérdem. Ki? Hát ő. Melánia nővér nem praktizálhat többet a világba, gondolom. Kérdem tőle tanítani, Régen tanárnő volt ugyanis, de hozzánk csatlakozott. Mi sosem néztük, kinek mi volt az élete. Nagyobb nálam egy pár évvel, csak fiatalosabb s virgoncabb is, egészsége is jobb. De Melánia nővér nem mehet többet gyermekek közé. Megmondták, olyan helyén nem mehetünk, ahol emberek vannak, főleg gyermek, mert ott ideológiailag károsak vagyunk. Melánia nővér árva leány. Csak egy nagynénie és nagybácsija van kint falunk Kolozson, ott lakik most. Azoknak a gyerekei már el vannak menve otthonról. Gyerek nincs, mondja, nem taníthat. Csak aztán el kell jöjjön Kolozsról, mert félnek őt tartani ott a rokonok, mint börtönből szabadultat. Elészed egy írást, hogy ő mi minden helyre ment már, mert három heteként vagyunk. Mutatja, azokat mind kihúzta az írásból, ahová ment. Volt a temetőbe, kettőbe is. Cukrázdába, virágüzletbe, avikolába, butorszövetkezetbe, cipőüzletbe, gyufagyárba. Kocsma, kérdem, skacagunk. kacagunk. Hát még épp kocsmába nem ment. Hát ott nem is emberek vannak, mondom. Nem ember. Tiszta állatok, mikor kijönnek onnat. Volt a kárbokimba, pakolónak jelentkezett. Ott mondták, lehet, tudnak adni valami pakoló munkát. Menjen a héten vissza. Akkor, ha adnak, kell keressen egy kovárt, ét, kolozsvárt. Valami öreg asszonynál gondolta, akinek besegít, mert miből fizessen. Úgy elbeszélgetünk, elkopogunk, már tiszta sötét van. Ha bejön lakni, lehet megyek én is vele. Kollektívába nem megy be, kérdem. Háromszor le kell kopogjam, nem érti, aztán megsúgom. Jaj, tudja, ő feleli. Nem mehet ellett minden vagyon véve. Mert ugye árvalány, semmi nem volt neki, amit bevigyen a kollektívbe, hogy most akkor tag legyen. Örökbe már nem fogadhatja senki, mert túl nagy. Őt már csak Isten fogadja örökbe. Hát amíg ezt én megértem, hogy Isten őt örökbe fogadja, pedig meg is sughatná, de nem, csak kopogja. Eltelik fél óra, mire ki tudom venni, mit akar. Ezt a Melánia nővért a bolondság tartotta meg. Szereti Isten a bolondokat, hogy ne legyen olyan szomorú a világ itt az élőknek. Aki Jézust akarja követni, az mind bolond, mondta egyszer nyácska, amikor megtudta, hogy Leona a nővér bolondnak, mondta Melániát, s csúfolta. Templomba dolgozni, mondom. Mi? Ha ketten megyünk, jobban járunk, mondom neki. Gyárba, kérdi? Hát gyárba épp nem mennék felelem. Voltam a templomba. Mondták, adjak be írást, aztán megvizsgálják. Kaptam kihallgatást a templomunkba. Csak úgy egy-egy szókkal mondom. Nem érti. Megint mondom. Már nincsen itt senki a téren, hát mit kopogunk? Akkor lehet nem is olyan szekurista féle volt, amelyik itt mind járkált. De mi csak kopogunk. Megszoktuk. Aztán súgom inkább a fülébe. Igen csodálkozik a nővér. Mert a templomoknak meg van mondva, hogy nem szabad visszavegyék a személyeket, akik a börtönökből jönnek. Mert ő beszélt egy régi diakonisszával, aki egy református papot s a családját most szolgálja. Elment velük a csatornához, és most jött vissza. Ő mondotta: Marika, vagy lehet Márika. A reformátusoknál úgy van, mondja. Van egy ordin, cirkulári, küldték a püspököknek, hogy ha egy lelkész börtönbe ment, annak el lehet foglalni az állását, és akkor az nem tudhat visszamenni a helyére akkor így kell legyen mindenik vallásban. Hallott ő egy családról, ahol hét gyermekkel jött vissza a lelkészük a kanálistól, s nincs neki állás. Még jó, hogy nálunk az atyáknak nincs legalább gyermek, ezért is mennyivel jobb a mi vallásunk, áldott legyen a katolikus egyház. Ha minket börtönbe küldenek, nekünk nem kell szenvedjen a család. A reformátusoknál még azt is sújtja a börtön. Nekünk, bűnösöknek nincs hely a templomba súgja, mert bűnösök vagyunk. És hát Biza a Szekuritáti meglátja az ember szívét, hogy bűnös. Úgy kacag ez a Melánia nővér. Meglátta. Kiolvasta abból a mi nagy-nagy bűnünket Biza, És az örömünket, mert mikor volt Magyarországon a szabadságharc, örültünk. De hogy? Megint lesznek rendházak. S mi a nyílt utcán fogunk sétafikálni a mi eredeti habitusunkban, és aztán többet soha senki meg nem kérdezheti tőlünk, hogy miért öltözünk úgy. Lehet még pápai áldást is tudunk kapni Rómától, hogy mi önálló monostor legyünk. Hát, Róma, gondolkozok. Róma az olyan messze van tőlünk, mint a tejút. Búcsúzunk. Hoztunk egymásnak igét. Leona nővérnek és Paula nővérnek is hoztam, csak nincs kinek adjam. Ahogy régen szoktuk, úgy választottam igét. Felnyitottam a szentírást, annuskájét, ami még a mamáé volt. Behúny szemmel rátesszük az újunkat egy versre, s leírjuk egy papírra. Aztán kicseréljük a verseket, s csendbe vagyunk. Az ige, amit Melánia nővértől kapok, a szívemben nyilal. János evangélistából kapom. Nem ő volt a világosság, de azért jött, hogy a világosságról tegyen bizonyságot. Elsúgja nekem a nővérem, kell gondolkozzak, miért küldte nekem az Úr. Lehet azt hiszem magamról, hogy Isten nem vert meg hiúsággal. Azért kaptam, hogy tudjam, nem én vagyok a világosság. Szomorú is vagyok tőle. Nem én. Hát tudom én azt. Nem én vagyok a világosság. Legfennebb mi. Mégis úgy fáj nekem, Hogy ez az úrnak az üzenete számomra. Öleljük egymást Melánia nővérrel. Egy hó múlva, hétfőn kopogja a padon. Aztán megyek hazafele a sötétbe, Mert a város is tiszta sötét. Elromlik az örömem, Pedig hogy vártam a testvéremet. S harak költözik a szívembe, hogy épp ő vele üzent nekem az Úr, Hogy híú és gonosz is vagyok, és nem is tudok tiszta szívvel imádkozni. Úgy alszok el, annyit forgok, Fáj mindenem, csípőm, vállam, szaggat, S a lábam is igen vörös, S úgy fel van puffadva mostan, Mint bizserek, hogy nem tudok elaludni. Tudom én, hogy nem én vagyok a világosság, De az Úr üzenete most nekem, Hogy ne hordjam úgy fenn az üres fejemet. Ki fennhordja olyan, mint az üres kalász álmeretten, amelyik lehajtja, teli van annak, és a földre hajlik. Lehet a Szentírás mondja ezt is, nem tudom. Bocsáss meg, Istenem, mindent elfelejtettem. Hát nem olvastuk ott bent az írást. Nem volt nekünk, csak mindent költöttünk. Volt egy görögkatolikus papné, mert ők is belettek tiltva, és ő úgy tudta az egész Bibliát, olyan szépen mondta, csak aztán ellet víve másik helyré. Tudta ő az egész könyvet, csak olyan különös nyelven beszélte. Én csak a felét értettem, román is volt, meg nem is. Akkor tehát nem csak a lustaság, hanem a híjúság is nagy bűnöm.